Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu as-salamu ala Rasulna Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa mentabi ahum bi ihsan ila Jumiddin Allahonu në madhrua rëfal në rojmë dhe dhe dhe të mërti ndimë dhe fali kërkojmë Jusmë Allah në gëllë vala ti bekon takime të ona ti bëndë dhe dobeshme për neve dhe të shpërbliura ditë në takime të metë të ndërlëzër në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t shembull në fjalën e mirë dhe fjalën e keqe. Dhe atje kemi përmendur kuptimin e drejtë të fjalës së mirë dhe ndikimin e saj në jetën tonë përditshme, si dhe fjalën e keqe, kuptimin e saj dhe rrezikun e dëm të saj në jetën tonë përditshme. Do të rsomte me len Allah xhallahu leula do të vazhdojmë në shembull tjetër i cili është i ri nga aspekti i trajtimit dhe nga aspekti shambullit që përmandat, mirë po nga aspekti temës nuk shkon larg nga shambullit i kaluar. Në këtë shambull, Allah Gjallahu Ala ka përmand respektivisht dy shambullit të cilët qesin të pa një nga realitetet më madhore njët në njëriut dhe njën njën një nga qështjet më të rëndësishme në jet në ti. Për nda njohja këti shambullit, realisht është zhidhë shumë probleme dhe në anën tjetër në mësën që disa begatit të slat i dim se si e në begatit mirë, po mungon vlerësimi i duhur, në mësën që ta rikëthejmë vlerësimin e kësoj begatit e njëtën të në të përdejshme. Së në dhe të të lasim për këtë shambullë dhe disa pikat përdejshme që kanë të bëjmë me atë që e zutë i ka si shambullë, nuk e hapë për kështër rrugë që të vazhdojmë e në takimet e ashme të trejtëm të njëtë نسونا الرعد نهاية النشطة والنهاية الله جل وعلا فتح. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء ويضرب wa amma ma yanfa an-nas fayamkuthu fil ard kedhalika yadrubu Allahu al amthal ne surr ar-rad 17 Allahu jalla wa ala sille shambullin ar-radhas per çfar shambulli bëhet fjalë zot jalla wa ala thot anzala minas samai ma an ai asbarat shyun gha cielle prandaria din lumejt me mas Se si pasoi e këtij shiu që bie, rriedh në mejt, në masë të madhe, luginat dhe fushat e thata mbushën me ujë. Dhe rrjedha e këtij uji e këty ujë e bart me vete mbeturina mbi sipërfaqen e tij. Në anë tjetër, ky është shembulli i parë, shembulli i ujit. Dhe pastaj Allah sill shëmbën e zjarrit ku njerëzit Shkrin Minerale në bitë Për të nëzirë Pjesën e Vlefshme të tyre Arin, argendin, bakrin E tjera minerale që Janë në kodatë një gurit të qmoshëm Mirë për kura i shkrihet Del një zgjyr Një lëngë bitë Që gjithashtosh në beturin Si kërse e para Allahu thot dhe kështu Allahu e s'jel shambullin e të vërtetës dhe të kotës. Mbeturinat hidhen, shkojnë, nuk mbeten, ndërsa ajo që u shërben njerëzve, ajo mbetet në tokë. Kështu Allahu i shpjegon shambullit. Në tëtë, fjalla është për shpalljen, dërgjimin e pejgamberva, për këtë liber, Koranin, që Zoti i Gjallë është dhe dërgoj njerëzve e cilë Allahu shembullin e ujit dhe shembullin e zjarrit për të kuptuar nga jeta e përditshme, nga ajo konkrete, nga ajo që e prekum dhe e shohim dhe ndiejmë. Njëton ta bëjmë pasojë edhe me këtë shpallje, ta kuptojmë, ta ndiejmë, ta prekim dhe ta jnim vlerë në ksoj që Allah e ka dërguar. Kjo nga njëra anë dhe në anën tjetër kë shambull synat nga të regon jetë gjatsin e se cilës dëvërtetës edhe të kotës cila është aja që mbetet dhe si mundemi me dit dëvërtetën dhe ta dalojmë ga e pavërtetat Allah i silë të shambull që njerëzit mos të bredhin mos të lejthitin mos të mbetin të humënjet në kësaj botë e mirë po të të njojnë gjiratë si duhet ndaj të ndërlozër Ne e tëjmë një ku kur jemi të begatuar me mjësitë shumëta. Njerëzit, si kur dërë më por, si asë njerë më por, nuk e kam pasë mundësinë si kurse sëtë që të zgjedhin në tregun e ofertave, në gjdo aspekt, edhe në aspektin e ushqimeve, edhe të pijeve, edhe të dveshjeve, ma djedhe të teorive dhe ideve e kështë më radhë. A në njëriju, ku nuk ka zjedhje, detyruat me e marat që ofruat, dhe asoja din vlerën. Mirë po njëriju, kur ka mundësi me zjedh shumë gjera, atërtu mund të ndodhin dy shime, ma djë dhe dy gabimet më dha. Kur ka shumë oferta, ka mundësi që njëriju, nga oferta të shumëta, të bredhë në për zjedhje. Për shambullë, Në qufë se shkon dyqanë në parfumave dhe merë erë të disa parfumave do tjetë i barabartë parfumi i lirë dhe i shtrajt të këti, nga si pështilin i lirë nëthë, është shtirë pas të i medalu edhe pse ka ndëllim me zvete shumë ata, mirë po në hatja shumë parfumave e qërjëntën njëri ju në përzidhje Kjo është njëtë edhe në ushqime, edhe në gjithë madhje dhe të kërë më ndihma të kuptime të idetë eksemeron. Ande ky është një gabim i parë që mund të ndodhë një rrezik se njeriu që orientohet në përzgjedhje dhe mund të bën përzgjedhjen e gabuar për shkak të lloj lëshmisë të ofertave. Gjithashtu gabimi i dytë që mund të ndodhë është se njeriu kur kërkosh ofertë para vetes së tij, atëherë mund të ndodhë që ajo që pikërisht i duhet mos ia di vlerën. Nga se kur ka mundësi më zgjedh nuk e din vlerën asaj që i duhet. Për këtë arsujë, rëndësia këti shambulli është të ndërlozër që në mesin e shumë nuhatjeve dhe shumë oferteve mos të jahuqim, mos të bredhim. Dhe në nën tjetër të jadim vlerën asaj që Allah e përzodhi për neve. Dhe gjithashtu të shambulli të ndërlozër në erikëthen në vëmendja begatin dhe mirësin e shpallis Allah gjithë dhe gjelalu. Nga se Sëtë njerëzit për balë shpallës Allah Gjelle Walla, si kurse do të sejkëm në në të armën, mund tjenë të kategorizua në shumë kategori. Një nga ato është, për shamën la të të sëtë, nuk kanë interesim për këtë shpallë e farë. Disa të tjerë kanë interesim, mirë po kjoj interesim është selektiv, për zëjdin disa gjëra të për zhërshme, ose formale, ose si përfetsore, duke në shkaluar thelbin dhe bazën dhe them Dhe çto mund të thye shumëca muslimanëve. Nga kjo shpallim mjaftuar me disa mësime caktuara sipërfaqësore, disa obligime caktuara që i kryjm, mirë po duke lënë anash esencën dhe thelbin e kësaj shpalle, ndikimin e saj në jetën e njerëzve dhe mundësinë që i ofron kjo shpallë për tu përmirësuar dhe rregulluar edhe në veten tonë, ton, në jetën tonë dhe në shoqërinë tonë përgjithësi. Prandaj gjithsa këto që përmendën shumë të tjera janë me rëndësi. Për këtë arsye edhe kësha më dhe është më rëndësi nga se sërën shumë dilema dhe japë përgjigje në shumë pythja që ndërështë a njerëgjësat bredhe dhe nuk dinë të japën përgjigje Në në tjetër të ndërëlezat aje që duhet të adhim është se njeriu gjithë mund ka pas sfita dhe ka pas të lashe dhe në të kaluarën zakonishtë këto sfita dhe të lashe kanë qenë të jashtëme dhe njeriu ka luftu me kë Për, shambur, për njën për para ka qenë problemi i ftafti, i ka shkaktu të lashe në no, nuk ka di si me i rezistu ande ka qenë problemi ftafti ka qenë problem madi dhe inëzeti dhe vapa ka qenë problem vërshime dhe shumë gjera tjera por tash në njëriju ka qenë problem larkësia levizja, bartja transporti ka qenë problemi, shumë gjera sëtë njëriju shumë nga këtë sfida ka do është Allah i manuar i ka do në përgjigja në masë të madhe është i mbrojtur nga këto sfida të jashtme, po. Dhe i ka mëndsua Allahu xhallahu ala që t'i lehtësojë ti tani mos të, të mëdha. Dhe kanë gjetë përgjigje për shumë nga këto sfida. Kanë gjetë një përgjigje për vapan, për vërhimet, kanë gjetë përgjigje për ndoshta lëvizjen, transportin, si lëvizme të shpejtë, por shumë gjëra kanë gjetë përgjigje. Mirë po. Kanë bërë disa pyetje që janë duke ngulfat në Rio, e është vetja e tij. Rio ka gjetë përgjigje për shumë gjëra por s'ka gjithë përgjitë për vetën e ti. Ato dilema që kanë bëjnë me te, me njerion, njerion nuk ka gjithë për të përgjitë. Pra ndaj, edhe nga këj aspekt, del në shesh rëndësia e këti shambulli. Në rëndësia të fundit për shpazjen, e cila, si këtë të, të përmendim, i ndihmon njerion me e te kalu edhe këtë sfitë fundit, apo që tjetan në lumëtëri dhe në rahati, ju në nga rkesat e dilema të dryshme, me dritën e Allah xhallaxhallahu. Për, këtë shpalje, për, këtë tem, për të aserru kët shpallje, për të aserru kët tim, Zoti xhallaxhuala përzihet dy mënyra të sillet të shembullit. Ose thënë ndryshe, Zoti xhallaxhuala nasil dy nga begatin kryesore të jetës tonë. Si shembull, për ta njëjt begatin më kryesore në jetën tonë. Uje dhe zjarri. Shemblë i parë, nëzële minë e sema i maënë. Allah u gjëllë lëvala, nëzbrat nga qëllë i ujën, e cili i mbush lëginat dhe rjedhë. Dhe pasaj, umim ma ju këjdun, edhe nga e që ata, ndezin zjarin për të shkri metalet, dhe për të nëzirë, për të nëzirë ato mineralet e vleshme të qëmora. Andaj, s'ilë shemblë e ujët, dhe s'ilë shemblë e zjarit a thu valë pëse këta dushemboj dhe që fa lidhë kanë këta dushemboj në raport me shpallin me Kur'anin me fjallë Allah Gjallu ala dhe se shpallja në të kaluar në ka qenë të vratë, në të kaluar në ka qenë zëburi, në të kaluar në ka qenë në dërgjimi pejgamberit, eksumeral për neve shpallja është kush Kur'ani, fjallë Allah Gjallu ala dhe gjithashtu të mësime të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam ndaj qëfar lidhshmërije ka me ujën dhe me zjarën nëse kuptujmë drejt të ndronëzër këtë që Allah e ka silë me dëvërtit si kur që thash ju që do të bëjmë zidhe për shumë probleme tona mirë pa do të kemi një qasje komplet në ryshen dhe i Koranit edhe korrelenzojmë, edhe kurpunojmë edhe për ta kuptuar e kështu mërat Allah e silë shambullin e ujt dhe zjarët për në të reguar se si duhet me kuptu në këtë liber, si duhet me kuptu në Kuranin. Ujë është simbol dhe burim i jetës, apo i gjallëris, pra e nuk ka jetë pa ujë. Allah o thotë, Raja Anna min elma i kulle shein, haj, nga ujë kemi bërë gjdo gjëtë gjallë. Nuk mund të këtë gjallëri, pra ndaj thuhët, tok e thatë, tuk e vdekur, pse nuk ka uj. Dhe kërë të bie uj, në bia tokë, thuet, e ka në gjallur tokën. Pra e gjithë mon, shëtoqrues i ujt është në gjallja, është jeta, gjallëria e kështë të më rrën. Dhe zjarë është simbëli nëndryqimit, dhe i dritas, për t'i parë gjiratë si duhet. Për dhe Allah, Gjallore, si shëmbën e ujit, i cilë është simbëli i gjallërisë. Andaj shpalli është Borim i gjallërisë Por e i tokës e i bimëve E i gjethëve Po i gjallërisë e zemrave, të njerëzve I në gjallë ato zemra Nga bote e të vdekurve Bote e pandjenjes Bote e pandërgjegjes Bote e bestutnive Bote e e pamoralshme E në gjallë në rion E këthe në jetë të manë Jetë reale Ka se ka njerës që si jetojnë Ajo është i gjallë realishtë në pas si thuhet jeta saj. Asaj si thuhet jetë. Dallon me kur i gjallë edhe me pas jetë. Ka dallim. Andaj Kur'ani u akthen jetën gjallësave. Njerëza. Pasi që e kanë vdekur këtë jetë apo e kanë lënduar në mas të mëdha dhe i kanë shkaktuar smundje të rënda kësaj jete me... më, vllajllëve primi, epsha të kalim kufesh, shturje, bestytni, idejsh dhe mendimet rëziksh me e kështu më radhëm. Dhe gjithashtu e kasit shemëbët e zjarit thashtu shemëbët i ndryqimit. Përndaj, Korani është jet dhe është ndryques i rukëtimit. Qka në gjall ajë dhe që fa ndryqen ajë, kështë tim në veti që këna me esëru, deturimisht. Mirë për para kësaj, flosim për kshpolljen. Dhe këtu mund të përmbledhëm të ndroozem këtu çambu disa elemente që duhet më të unë përgjigje. E para, çka është shpallja dhe si duhet na më kuptoj shpalljen? E para, e dyta, ndikimi i kësaj shpallje në gjallërim dhe jetë dhe ndikimi i kësaj shpallje në ndriçim. Kjo është temë vetë. Dhe gjithashtu ndikimi i kësaj shpalje në të kundër të nësaj si, si në dudën e reagimet dhe si në dudën përleshja dhe fërkimi mes asaj që është e drejt dhe e padrejt e vërtet dhe, dhe e kut e kështu më rab a da e lau kasil ujin kasil luginat por kasil edhe mbeturinat që për një kut saktuar mbeten si shku mbi kët uj e pasaj tretet dhe humbet dërsa ajo ja që i bën do bin njerëzën mbetën tokë dhe kjo është shumë interesante si element i tretë i këtij shembulli se çfarë duhet më mbetë dhe për çfarë duhet më u përpjek e çfarë shkëmz vetë tretët andaj ky është shembull që na sjell Allahu xhalla xelalu hu ta të ndrrugëzër që nuk ka sht shembull i parë që Zoti xhalla uala përmend përzijen mes ujit dhe zjarrit Në filim të surës Bekara, kur Allah u gjellora përmend shambullin e hipokrit dhe munafikave, i demaskan me këtë shambull. Me theli hum, ke me theli në ledis të u kadenara. Shambull të të tërës sikurse i ati që kanë dez një zjarë dhe sir shambullin e këti zjarë. E u kësa jibin min e seme apo si një rëbësh shio që bijen nga qjeli. Edhe këtu e shiko ka bashkumes shambullit të ujët dhe të zjarët për të të reguar se Po është e vërtetë se shpalli i Allahut është gjallëri dhe është jetë. Është e vërtetë se shpalli i Allahut është dritë në rrugën. Mirpo, ka të atë të cilët për shkak të qasjes sipërfasore, për shkak të mos kuptimit të drejtë dhe problemeve të tjera me këtë shpallje nuk përfituan. E a doni më e pa si duken ata që nuk përfituan nga kjo shpallje? Shikoni këta në surën Bekara. Ëndizni zërin dhe i fiket momentin kur është në kur të arsirës, kur më shumë ti ka nevojë për jetë dhe për gjallëri, pikërisht atana të vështon. Prandaj Allahu subhanahu wa taala edhe kët surën, surën Rad, na përmend ju i elë mirësisë dhe begatisë së shpallës, po dhe bekarë, Allahu subhanahu wa taala na përmend se si ka mundësi që një begatisë kur të shpalla, me pas dosht edhe kët kuptime të cilat e dëmtojnë Atç synan me përfitu nga kë shpallja, por jo në, në mënyrë të duhur. Lakjo shumë të rancës me ta kuptojmë. Prandaj thash ka shumë ajete, që Allah xhalllora si shembun e ujit, dëshëmun e zjarrit. Dhe një në pikërisht jam në stin kur ka bashk edhe ka ujë, edhe ka ka zjarr. Apo po, prandaj mund tjetër edhe një mundësi që të përfitojmë në mënyrë konkrete, duke e pa edhe shiun që po bie, por edhe zjarrin që ndezëm shtëpiat tona, të shojmë se universitete dyave dhe ta përkthejmë kët kuptim dhe kët pritje dhe kët ndjen apo tek soi gjallëria dhe tek soi jeta dhe tek soi begatia dhe tek ti ndriçimi në raport me fjalën Allah e Allahut xhallaluhu Kur'anin që kur e kap dorë ti a di sh vlerën që kur ta lexosh rreshtin e tij me vërtetë ta për tërë ta ndiesh të, të, të kuptosh se sa je privilegjuar Sa i ndëruar, sa duesh me undi krenar Në meni kur ti edin Se Allah Gjellahu Ala të ka mundësuar Të aledzash, e të besash, e të punash, e të veprash, e të kuptash E të dëgjash, e kështu më ratë atë që ka të bëj me Fjallë në Zotë Gjellahu A ne kemë një ojtë të ndëruzër Me ja rikëthy kuptimin Kuranit Dhe me ja rikëthy pozitin jetën ton Dhe gjithashtu të me endru qasin ton për Balti edhe në kuptimin, e këndit në kuptimin e thëllësis, më thellë të zhytëmi në fëllësirat e këtë një bitë bukur, të marim margaritarë dhe begatit e tira që nuk mund të miren në që ofëse njëri u lëndrën bisi për faqin e ti. E para që duhet me e trejtu në këtë qështje është të nërëvëzër aja që ka të bëj me një kujtim apo rikujtim për mirësit e shpaldjes, por edhe nevojnë që kemi për këtë shpaldje. Par asë të këllit e këtu pi, ka edhe një gjë e rëndësishme. Njëri ju ka nevoj shumë edhe për jetë që e je leviz edhe për dritë që jam mundësën me parë unë ka për shkamë. Përëndajë Allahun e kamësuar në surën Fatiha Talutim Allahun për të dyja Apo? Ihdina sirata lë mustëqim O zët në udhëza në rrugën e drejt Në udhëza vazhdimesh Gjithmon Gjithmon Në udhëza Në sënë rrugën Në udhëza Sirata lëzina janë amëta alejhim Në udhëza në rrugën e të të tijë begatoga Gajri lë magdubi alejhim O në dalini Jo në rrugën natyrë që ti je i hidhur me ta, apo mos na mund saqë të bredhem edhe në rrugën natyrë që lajthetet nga rruga drejtë. E kush janë ata që Allahu është hidhur me ta dhe kush janë ata që devijuan dhe lajtheten? Ata që Allahu është hidhur me ta janë ata të cilët e njohën rrugën e parë, mirëpo përballsoj usullë usullësi të vdekur pa levizë farë, pa jetë, nuk zbatuan atë që e panë se është e drejtë dhe vërtit. Dhe të dytët të cilët, kishin ambicje vunat, kishin jetë me levizë, po kishin nërësit, nuk e pa të nëritën për të pa katshkuan, andaj divijuan dhe dhe dhe dhe të nëmë. Andaj rruga drejtë është, jeta, gjallëria, që të mundësën levizën, dhe është drita, që të mundësën orientimin nda nga kër Allah në lutim i hdina së ratër më së të kim një pikrish pa lutim ozat nga mundësat që nga të gjitha anët të përfitojmë nga libret që ti me të uzuar përndaj kë shemblë është një shtjelim i kërkesës ton për të në uzuar Allah Gjellewala përndaj kuptimi i këti shemblë i thashë prek shumë dimenzone, edhe doan ton edhe kërkesën ton edhe nevojen ton gjitha ato që i ceka dhere më tani në pavarësisht renditjes së parë apo së dytës së të rëndësishme, po këto pika që ici si kanë fillim dhe hyrje të kësaj ligjërate, atëra jemi të përgatitur që edhe të dëgjojm për vlerën dhe nevojën që kemi për shpatën e Allahut xhallahu ta qelluaj. Tëndrozo, njeriu është e vërtetë se Allah xhallahu ta valla e ka nderuar dhe ka privilegjuar, mirë po është edhe vërtetë se njeriu është krijesë e dobët dhe ka nevojë po shumë gjëra. Ka nevoj për shumë gjëra të zatë i mundësojnë vazhdimësin e jetës e ti. Êshtë i varën nga rëthanat, është po. i varën nga kushtet. Dhe nevoja ti për to është disa raste e domës doshme, disa raste e nevojshme, disa raste është e mirë dhe plëcu se për jo e domës doshme e kështë më rratë. E shpallja ku bën pjesë. Foqlatën e Rozër, shpallja e Zotit. Ky ujë që Allahu po e zdrat dhe ky dritë që Allahu më të pëna ndriçon, njerit kanë për të nevojë më tepër, madje pa krahasimisht më tepër, se çka kanë nevojë për ushqim dhe për pijë dhe për veshmbathje. Pse? Për shumë arsye. Për të se t'ia përgjep, pse një çështje të thelë. Njerëzit sot janë gjithmonë që gjitha ato që i garantojnë dhe i sigurojnë ushqim dhe pije, që a përshtatën ushqim dhe, dhe pijes. Për shambull, a ndodh njeri ju që me marë bukën këto, e me shku me hongër, për shambull, një që i kilometa largë, sa atjet duket me e shishme? Për shambull, a ndodh? Ja. Por a ndodh që këtusë, buk, unger, po ndodhë njeriu çme bunde çgremetra pikturës skopbok me shkoti me hungrit po kë ndodh. Domthon, ja përshtatet vendbanimin, ushqimin dhe pijet. I përshtatet ushqimet dhe pijet. Është i gatsh që më uprshtat. Kët përsel me vëmendje. Është i gatsh që më uprshtat. Apo. Mirë. Njeriu ka ne për përshtathje. Pse? Për të përshtat klimës. Prandaj njeriu realisht lëvizet në kët bod i bën për të përshtat. Për të përshtat dhe për bolsoj për shtatje nuk hezitan, nuk hamendat ndaj në qovë se për shambu të vëzër në kemi sot më bë, bëndë në, në dushme të bodës ka thatsi të madhe thatsi e madhe ka dhe sot uji është një qenë 200 km më larkë se vendbanimi ku njerës banojnë këta njerës që tash kanë fillu që thohën buzët, apo, dhe që thohën damarët në brendi për shkaktë një pike uj. A fillojnë të ashtë, thonë ledjen uj të këne, nga se nuk mune me lshuna vërënë ku këna linde e në rritë, a thonë kështu. A po të gjitha i praktisin për të ju përshtatë kushtëve të reja tjetës, edhe pse nëm kuptanë në kuptan, largim. A po, prandaj, esenca e raportet e njerëzit me nevojat është e ndërtuar mbi çka? Përshtatje. Kjo është esenca. I përshtatet nevojave të ati. E nuk pranchet nevojat më u përshtat atij. Allahu Jellaluhu ala, kështu e ka mësuesurin që përmes dësotjeve të domosdoshme më i kuptoi do gjëra të tjera. Shpalli Allahu Jellaluhu ala, mos harroni këtë pjesë të përshtatjes, na vjen më vonë. Allahu Jellaluhu ala na tregon se Nëvoja e juaj për shpallë është me madhë se ushimit dhe pjesë. Por, përshka këse ka vlerë të madhë, nuk e ka mundësu let me e kuptu këtë. Dhe më thonë, a ka në uj me kry shkullë për me marrë vështë të të mongërë bukë? Ja, s'ka në uj janë barabartë, edhe i pashkolluami, edhe i shkolluami, edhe i dishëm, edhe i padishëm, edhe injorant edhe edhe i prishuri, edhe i mirë, edhe i keq, edhe mëkatarë, madje edhe kafsha, edhe bimë, edhe shpeqenë të barabartë. Përvon nevojse ushqimet. Vë. A ndaj njëri kurë ndin nevojën për buk, a ordon një vlerë kjo arritje, mashallah, e ka kuptuar se do të mengër buk. Pse jamu, no? A li një vduhet njëri, a jap njëri diplom, certifikat, pse e ka kuptuar do të mengër buk? A japët? Jo. Do me thonë, nevoj e ushqimit dhe pijes është e imponuar, nuk ka vlerën ta Aja është nevoj që duhet me arrit Po s'ka në i vlerë kër e për e për në të ta Allah unë gjëllë uala se ka bo shpallin kështu apër Ka pas mundësi Ka pas mundësi Allah unë me bo shpallin Nevoj dhe mësë dëshmë Si kurse kini ojë më mbush me ushqim dhe pije E kishë bo Allah unë shpallin kështu Ski qare pa lezu kuran në një faqë në ditja Në da me rozën e rajote. Për shembull, kushtimisht apo me marr energji prej ujit me ec, patjetër. Dhe do të ishin barabartë të gjithë, edhe të mirët, edhe të këqij, edhe devotshmët, edhe sinqertët, edhe, edhe të pasinqertët, edhe të shkolluarit, edhe të pa shkolluarit, edhe kafshët e gjithë, të gjë të të vinin nëan ku do të mbushëshin energji kuranore e të vazhdojnë jetën e mtutje. Në Allahu ska dashut, nuk ka dashur Allah me barazum Kur'anin. Këtë ushim të lloj tjetër me ushimin e zakontë. E na do të me kuptu kësë në qofë sa lojë e leuala. Na ka mundësu këtë me kuptu të kanë gritë më lartë se na që bëjnë pjesë gjitha kreset e tjera. Edhe këto është privilegje njëriot të kuptimi i shpallis, jo të shasje ushimit dhe lojë i saja. Këto është privilegje njëriot, pra ndaj të ndrëlezër. Në atë që e në të barabar të gjithë, a ka privilegje? A ka në njërë? Ja, s'ka atë, s' Respekti dhe vlera vie Ndallime, ku ka në dalim Që ty vlen Aty ku s'ka në dalim Aty s'ka njëjt Aty s'ka njër aty Nuk ka, nuk ka mbi vlerësim Nbi ashtë një bënz E Allah Gjalluada Ka doshë Me i a dëshmu e përsin E njeriut nbi krijesin e tjera Me shpalje, jo më ushqim Dhe me veshbathje A ne i ka bët për vazhë, përndaj për shambull E, një gzof, një një një një pallto, ndoshta shumë e çmueshme që s'kan mundësi shumë njerëz me blesë shtrajt është mund të jetë lkurë një kofsha që pa parë ka marrë. A dhe s'vler kjo aftë? Apo një diskati, një kofsha ka fol, e dësh para me don për me marr, realisht s'është së vler këtu nëse ti e ke këtu nuk maton njëri më pallto me, pal me për shemb. S'është mund të keth kapuçat shtrajta. 200 300 400 alla mëso ka kstraighta kpuca. Pse ka kstraighta është në shkure këtij. Domthonë, e kanë marrë atij lkuna, e ka pas, fale ka pas. Ai s'e ka bler. Ja kanë marrë atij ikna buk puca, kanë bler na mashtrej. Po ndaj na ludh, e na punu me blik puca që ka qen diku lkura diku që një hayvan e ka pas falu atë. Që ka? Ai sot mëër kë. Që fat ke njerëmonë më imponu një standard të ndjesimit tek këto aty. E nuk ka kështu. Përëndaj euh, Allahu Gjallahu Ala Këtë shpallë e ka du me ndëru njere Me ngrit me, me tërgu se ti prilogjurë Nga se Nuk kam mundësi me e përpunu Ushqimin e shpallës Asë një kresë biftyrë të tukës Po së ati që kam njere Asë kosh Në mënon Elkur euh, el të mirë mund të këtë dikush ma mirë se njere po. Ushqim të mirë mund të këtë Ndisa kafsh ma mirë se njere ka kofë, hajnë mishë, shumë atë i për sena, ma të srajtë sena, fale hajnë. Shumë të njëra mund të na biblisën të tjërat, nuk mund të shtu jemi me tani. Në fuqijë për shemur, ma dje dhe në zë, në shumë të në tjëra. I vetë misënë që të kametë o njëri, dhe që e dëshmonë e përsi në tënde, në bitë tjërat dhe të banë meritorë, për u dhe që është shpalja jasë ushqim i arsyrë dhe i logjikës. S'kamë sikur kusht me përpunuar postë javën. Momenti kur njeriu e përdor këtë ushqim, për arsye të tij e, ti, e kupton se ky është ushqimi më i rëndësishëm sesa çdo ushqim i jetës për vetësmata. Ne këtu duhet të dhe dhe më kuptojmë. Momenti kur ti ki qosën këtë shpallje, momenti kur ti e ushqen mendjen tënde, arsyeën tënde, ti ushqen natyrën të tënde të pastë në këtë shpallje, ti realisht i hyq në burim të ushqimit dhe energjisë që nuk mund të i kyqur asë kush tjetër nga kreset pos ati që është njëri atët dhe këtu dëlshesh privilegjën dhe ndiri prandaj besimtari këtu e ka fuqin dhe këtu e ka burimin e kralisët i nga se ushqehet në burimet njërzore apo në burimet e njërzimit në burimet e arsyës, logikës mendes e shëndosh e kështë mërra dhe edhe një gjë lidhe me këtë qeshtja shpeshen njerëzit të nërëvazër dhe kjo është teme gjatë mjët përveq përdo shkurtimisht besaj që në këtë shkurtim nuk shkaktoj edhe kutija përten po in shalla arri me, me, me, me përmblidh së pa kësa me kuptuat njerëzit në të kaluarëm dilemën kryesore për mëzbesim në Zotin e kam pas ku për para nuk për e shalla a po Nuk po e sha. Tësod një e përse të besojnë gjenetet në zion. Nuk po e sha. Apo. Ku shtë zënë me e pa me sytë e balit për me besu. Po mire lë. Masi kjo pas ka qenë dillime vazhdujshme, shkak kryesuar njerëz me deviju, me me me me me me shku në ateizm, me leuala, me mua, la një leoala me shkaktur. Hla u ka mu shumë thjesht me i dalë kresave. Apo me e pa. Apo shënë i qem zëti, hetasht Shumë thjeshtë kështë si procesa, ka qeni thjeshtë me prodhupër, shumë thjeshtë. Ka mundë si Allah Gjellewala, përshambull, një herën vjetë me zburu përdin, me epat gjenitin dhe me mshirë. A epat, a përshet që ashtë me vazhdoj. Pëse gjithë kjo, kjo problem, gjithë të dilemma, ka, ska, debate, argument, pëse Allah, thjeshtë kështë mund të më kryë kjo punë? Me një shfaqje, përshambull, apë. Ja ve kështë me më, më lagu dhe rima. Pëse duhet me argumentu për Zotin, jo me pa zotin? pikish përshkap që saj që thasht dhe rrëma tani apër. nga se Allah u ka dasht që njëri u kjo shumë shumë e rëndësishme Allah u ka dasht që njëri u me e përsin e ti ndaj tjerve me njëft Allah, jo me barazin me tjert e ku pëtu? do me thonë, nëse kishme u pa zoti, në besim dhe ti kërti me kuni barabart, edhe njëri ljupa, edhe ljop, edhe kalli, se këtë atashojnë ma saj mua edhe ljop, pa pesanë Edhe kali beson, edhe gjithçka beson. Po. Nuk është më pas në këtë përzgjedhje të besimit vlerënjere. A kështu më pas vlerë më se ka vlerë në të parën, po han buk, mashallah shumë, i arritshëm, po çaj po han edhe ai hyvani han. Po, Allah ka thoshë që besimi në Allahun që arrijet vetëm përmes arsyes dhe kuptimit ta bën një lund. Edhe kësaj rrade të privilegjuar me përsëri ndaj të tjerëve, mos ketë mundësi me njëftollon kurkush në asnjë mënyrë prëse natja Allah e ka dërguar njeriu në rrugë. Prandaj e ka bëvësh një mënyrë me një ov zotin dhe me besim. Ai është mendja e njeriu tëvë. Mendja, madje Ma edhe njeriu që domthon është i çmendur, s'është i ngarkuar me besim. Ai është i dëruar nga kjo. Se ka mjetin e durr. Ai është njerë, por mjetin e durr për të kuptuar shpallën dhe për të besuar në Allahun se ka. Prandaj e ka liruar Allahu xhellahu ala nga kjo ngarkesë. Prandaj Allahu xhellahu ala ka dorë me besimin të, a mënyrë zotnisha kualitative, jo se si gjithë shka, me të ngrit, kur të besën, te me kënë arritje besimi, e mësë me kënë normal e besimi, apo? A ne e lau ka doshë që, kur të besën, me qenë arritje besimi të kaj, me qenë vlerë besimin te, me qenë sukses, me qenë dëshmija e përsis, pa jo me kënë normal, që kur se e të sej ka normalitetin e ushimit e pjesë, veshmbazë, jo kështu, përndaj, Filoni ka besu, arritje modhë është kjapëtën. Në më nënë, për në botën kërë përmbysën vlerat, a po, kërë standart i arritës ushqimje, pje, lakmije, arritimje, kështu më rratë, atëherë, përmënën, në botën e këtilë të përmbysjave, ushqimi bët arritje dhe sukses dhe duartokitje, a po, lojë ushqimi që e hënë, standarti i jetisë materiale bët vlerë, Por kjo është jete përmbysur. Ndërsa në jetën ku standardet janë si duhat apo vlera është besimi aty. Filoni po beson Zot. Arritje më e madhe kjo aty. On duhet më duhet me, me vlerësuj njeriu që ka arritë me besimin në Allah drejt, pa besotni, pa pa domthon devijime postulat. Andai shpatulla të duhet për këtë punë. Shpatulla të duhet për këtë punë. Jo ti mund si më arritë Absolutisht. Te kjo vlerë, te kjo epshi, vallahi pos me këtë shpallë. Prandaj, shikoni sa e ka dhëruar Allahu këtë njerë, ku la ka dërguar Kur'anin e ku la ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu tha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nit që më diqor mushir, po a ka, a ka mushir Muhamedi, apo se njeriu më punu dhe me vepru në bazë të logjikës dhe arsyes nga se gazepja dhe zulumi edhe të razilat vinë këndirio punën në basë të epshet dhe kojqës apo atër vinë konfliktet vinë përqaret, vinë luftat, vinë të razilat pse? nga se udhetsi që e ka timonin e njërit është epsheti, a i nuk ka asë ndryquës e asë orientim, e asë asë gjënë a i ka vetëm shkatrën dhe shturjaftër pra ndaj është mëshirë dërgjimi pegamerit a ne hisë alëzumë nga se ja këthen pushtetin logjikës dhe arsyes. Andaj po se kjo që e thëse kom të ndënozë është absurde. Është pamundsmë të thuat se logjika bie në dashnë fenë afta. Është pamosht. Logjika e epshit bie në dashnë fenë. Logjika e njeriu apo me standardet e logjikës së shëndosur dhe arsyes, s'ka mundësi nga se të ndënozë. Shpallja nuk ka me u përzij logjikës. Kjo është rahmeti i Allah xhënla xhënali hopta. A ka shpalla më ju përzi logjikës? Ja. Njerëz më në që jë po, jë po, që freja thotë kështot, logjika thotë kështot. On e përja bini një shambullë konkret më ju dëshmu se shpallja ka ardhë aleat i logjikës. Ka ardhë me përkra logjiken, me indihmu, jo më ju përzi në kompetenca. Dhe gjithashtu ka kërkut këndërëtën që logjika dhe arsuje mësë më ju përzi shpalljes. Për me bashkëpunu se cilin kohad kompetenceve dhe në kuada të përgjecive që i ka oto për shambu në kuran nuk gjen trajtim të temëve të cilat janë të mund shme logikisht me u arrit s'ko kështot përveç me një rast e përdur këtë logik për me bidin për një qka që su në kuptat me logik po mirë po, kurani për shambu që i marëm disa sërën në ditë në përdeshme. 2 dhe 2 përjën 4. A është kjo realitat? Po. A është e mundshme logikisht këtë me ditë, a duhet shpallëja? Jo, logikisht, i me 2 molla dhe 2 një, 1, 2, 3, 4, që? Abo. Andajnë këra nuk ka ekojcione matematikore, nuk ka për shambull, kjo ka që dhe ka që banë kështo me upërzirë në matematika. Ta ka mundshu me logik me ditë apë. A konkurent për shembull, ë, shërimë, të cilat ë, njeriu i thot Allahu njerit kur bota ftoft, bësh utrash. Ase kjo është zym, se mos më vesh, më ftoft për shkakun do shpola ti soni më vesh për shkakun. A koksu? Ja skaptë. Se njeriu logjikisht e kupton se të ansit, bën borë o ftoft më vesh trak. Ësh shembuj tjerë po them. Mirë, po atje ku logjika smunit më shku ka o shpolle me ndihumon kaq pra ndaj shpolle është përkras e atere kur donë logika me ju përzi shpolles i thët shpolle për shtatu e mësë përzi e kuptu të për shtatin për shtatu se ta është nuk dinti andaj logika e shënduq e njërit e kuptan ja ka mundësua Allah më bashkëpunim me në të shmërin e pasër me kuptu se duhet me pasë kryuës. Te që tu, arinë logika. Për shambë, ashtë e logikshme dhe arsyshme, me besu se duhet me pasë një kryuës, duhet me pasë e rasirë së mbokëtë, logikisht, ashtë e mundshme. Po, logika të i shtë të dvjënë. Mirë, po, një njëhenje këti kryuësej, e si madru këtë kryuës, e detaljt e kësaj, nuk mundë me izbëfë i logika, se ashtë e kufizume, nuk e njerë. Vije shpolem i ndihmu katërtëmos. Andaj tani do të shpole këoma për krologjikën. Dhe unë më i përzi në ato aspekte ku vallai ka mundu logjikës në mënyrë të pavarur pa shpole me zgjidhje, nuk pozihet shpole aty apo. Shikos të bukur. Por në ato aspekte ku logjikisht nuk mundet ndjerë për shkak se dallojë logjika të e njerëzve. Apo për shemb 2+2 bën 4. A ka mos pajtim mes njerëzve në ndjenja? Jo, llafos ka. Mirpo. A është kja do bësh me damshme, a ka më spajtim? Ka. Andaj për me, me ljargun më spajtimin dhe me vitu konfliktin, ka është shpallin atëm. Me ndimu njerëzve. A tuk ka mundë si nga pas, ma shumë se një mendim. Dhe ka ma shumë se një mendim atëm. Në shumë aspekte që kanë bim me jetë një jetëm. Në kjo vljën a shpallës dhe kjo është në vojë e unë për shpallin nga se nuk mund të pëvarsuat në gjika në ndë edhe në nën tjetër, si pike dytë, shpadja të ndërdozër është aje cila ja përgjigje për shumë pytja që tek njerëz janë dilemma dhe nuk kam mundësi kurën e kurës njëriju me dhëmë përgjigje logikesht me arsyja, nuk ke përdor së kam mundësi jeptun nuk kam mundësi jeptun përshamur, aje që e cekën, njohi Allah jëllë në ualat me njohë vëzote, a mune me logikesht nuk dim në atë Nuk dimë na çu do të madru Allahu, jep nuk dim. Pastaj për shembull, ë pse i dhan këto dunjënave? Ç'ka në atëto? Ky është pyetje e madhe se një njeri të thui të bëj me të madh më don përgjigje. Kush jam unë Allah? Kush jam unë? Cili version duhet më kononë? A është ky version, a është ky, cili jam, cili më ai versioni origjinal unë Allah? Si do të më kononë? Ti ha për djesh bola, të kallzon kurrë të më konti. Kush je ti? për po mirë la e kur desh ku përshkojnë e, a është që e që e që e që e s'kaj, a ka përgjigje. Këtu e logika s'moj më ka të zotën, qatë din logika që a ka në varë, që ka din arsia që ka ka për te kësaj, a po? Andaj shpallë ja përgjigje, për i ka ke ardh, pse ke ardh, ku përshkon, qfar kërkon, rullet, ja përgjigje. Andaj në duhet shpallë ja, si kërët si kanë fillim, për, dhe i duhet gjithashtu njëriot shpala për të dhëmë përgjigje në pyjtë dhe dilema madhore që në qofëse nuk dhe në të përgjigje bre dhe humbë i shkaktun nga rkesa ndoshta dhe vjetë e bëjt e fshtir si kurse i shbën njëriot së tjetë e fshtir nga se begati tash më dheri dikur kanë qenë me dhërtej të letësim kanë fillu me kalu në gulfatja po nga se një tash të shudzo këtë letë ha, pi d Ka fillut është mua dhe më u gërdit për i kësoj, për. Nuk ka qëllim, nuk ka kuptim, dhe që konsumim, dhe që qëtëzim, është i pa kuptim të. Andaj, që të këne, nivelli vetëvrasja nuk është në frikë, ma i larti, është në venet ku, ku, ku mjërët tjene socialnë dhe ekonomikë është me e madhja, për. Për të kuptu se, nuk është endëlith gjithmonë vetëvrasja dhe dëshprimi nga jeta me rathona ekonomike apo. Përkundrazi. E pse propondo kjo? Pse dikush krijti këtë në fund? Si duket interesant? Zdim. Ikthem sportes. Të kaqzon Allahu gjithë lop. Pse është bue jete aron, ti s'e kupton, ti s'pona kona bukën e Allahut, asi për parat. Apo, të kaqzon spalle pse atë. Ekstremal. Ana i na duhet të prodhon përgjigje. Për, për, për këtë arsye ti kur e ke Kur'anin dorësh, ky është libri i cili ja përgjigje njerëzimit që njerëzit do të kanë. E ti ja ai dim prama se këtë librin dorësh. Kjo është ajo që thash, ne rikthem qasjen kalibrë Allahu Jellaluhual. Jo se si libri se vapa më lexu veç, më marr për një shkuen vetë se vapa këtë merra, por si një libër që ka përgjigjet e duhura. Dhe gjithashtu e veçantë e kësaj është se s'ka alternativë. Apo s'ka se a mund të pranojë kush po ti që Kurani unë edhe kam një libër që jap çipërgjigj. A ka kështu? A ka libër në dhunja që jap ja përgjigje sigurt e duhura? Për gjitha ato që thësi ka, sikur si apo Allahu dhe Lewana, ai, ella korestë migës që Aj, edhe me ka, jam jam përpjekme në dhirni sure apo me ka dhënë qoha në Abu Muzza su si korani, po jam buhur i dynjas, jam tall vet vet vet atë tonë me atij. Po ka dhënë më apo në dhirni sure sure selfil, elam terekefe fa'al rabbuka bi ashabil fil. Ka dhënë pru, e ka punuar i vë poezi që ai oh qara është Allah. Ai ai ai talli me poezi, se lemo me kuran apo. Ata njerëz po përpjekën më, më përgjigja, më kursha kjo është olë, ç'ka përgjigje, po haj garash këtu. Apo, shikojë përgjigje stabile të Kuranit, qëndrueshme. Kjo është folle që Allahut ka dhënë me të, a një kat spollë ti. A ke arritë të përdor Kuranin si libër që jep përgjigje për problemeve të jetës tona? A ke arritë? Apo po kërkojmë përgjigjet ato që as vetë din ç'ka me dhënë apo? Pa kjo është ajo që na duhet. Përkësojë Allahë si këtë shembull, të ujëta të, të zjarret, që ta kemë më pranë këtë libër sikur se kemi ujë në të zjarren nëja pjetët, gjaldnijet, nëja pëndryqime si kurse pikrështë është dëtyrë e akte libre. Dhe gjithashtë nga e që mund veqoj është edhe i duhet kujlibër njerëzë përshkak të balansit e kujlibrit mesatarës nga se njëri nuk ka qenë asjen më i që kujlibruar se sadë një farë aspekti. Vënje ekstreme pas asaj që është materiale, apo i njërim total i asaj që është shpirtnora. Kjo dhe balansë hatashemi madhë, që po vrenë pas ojtët jetë në përdejshme. Koran e vjenë me, me vendohet balansin. Të më sanë, edhe jetë në kësoj bote, sa so mu dhonë, si me kuptu, si me punu, po të më sanë dhe heretë. Andaj, në duhet kërrive për ta këthi balansin jetë, për ta ekulibru jetën ton për fillimit, për shpëtu nga këto, nga këto lkundje, nga këto ba, shumë njërës fa të këti janë viktimet e sajëtën. Pastaj, për shemull, nga aspektet e, e, e balansimit kurantë është, se trajton që është e një balansuar, besimi, regullat, mësimet, udzimet, edukata, mirësilla, gjithë thë këtu një mërë të balansuar, për atë së ka nevoj, njëri ju. Kurani kur trajton temat e besimit, për shemull, a i trajton Atë sëndin, so atë së so duhet Njeri, kur të bëni liber, Allah, në shkimton Shkru në liber ti, qatë sëndin so Kejtë qatë din, që të e ki E ka shrujtë Mirë, Allahu gjelë dhe gjelalu Për besimit që ka dinë Allahu A e ka kathu kejtë kërën, apo e ka kathu së so në duhet neve Ja, së so të dinë Allahu, së so në ka kathu, hampë Në ka të reguë së në duhet një vetë. E që kjo është përparësia balansët këronorë. Balansën bi bazën e asaj që në duhet. Ela, ja, ela, men, e si nuk din me balansuaj që ju ka kryu, aja din sa ju duhet ka për të kaqë. Gjdo përte e asaj që ju përte njështë dhe balansë. Së duhet të japët? Nuk duhet. Kretë që ka duhet me balansuaj gjendin tënde, materiale, shpirtnore, të brenshme, të jashtme, e ka balansu këroni. Gjdoj informat, Që Kurani se ka përmend Bi bazë në asoj që ka arme e trajtu është përpike për debalansë Gjithmon Ata ne kemi marë përshemë dhe tek rëfime të Kurani Përpike për ta debalansur rëfimin Apo Nëse ne marëm surën kef Edhe banur të shpillës kef i marëm Edhe Dhe se me marë atë anën E rëndësishme për shka ka arë këtë rëgjimin A ka dhua la gjëlle uale Dhe zhvendosemi në formatat po ne vëshme do ku lomtu tek emri qeni, te, te i qenit të të emra të tyne tek vëni i shpellës kjo e balans kësaj që orientant lerganga esenca e këtyre rob panë Allahu ka dinë na kallzu ka dit por nuk na tregon se na deballanson na zhvendos na shikosh si të balanson shpatullja të vendos pikrisht mesatorën e duhur kjo është po Allahu që na jona lopën and nuk ka mundsi kurrë në kurrës kuptimi i drejtë i Kuranit më prodhu kuptime ekstreme. Absolutisht, kur, nga së është libri balanset, qështë ka mund qipi ti medal? Përvec se kur, keqëpërdorit, unë thash edhe në fillim, ka pas njerë që e kanë keqëpërdorit, kanë përmëndu në hipokrizi, ka kështu, viktimat e Koranit ka shumë, a ne i kërka me disim ju qasë, për këtë arzë i karku i shambull, nga se e vërtjet është që, që uje tja pjetë, po e din e dhe bajgjë me prisht jetë, apo din, kur del A dhe zjarri te Bajgmat dhe mi era me kënaqë me te Bodrit, po dhe dhe me diegaj, edhe me Djegaj, po, edhe me Bodhimt, apo edhe Kurani ashtu. Ani Allahu planetregon se ky është ky libër, nëse e kuptoni drejt, ju bëhet ujë dhe dhe drejtim drejt. Po se kuptoni, bëni vërshim me to. Ma de ka një erëso që nga te kalimi kuptime të duhura, nga mos e Kurani bëni vërshim me këtë libër, fat keq është, shkatrojnë, bën prishje. Që nuk do të na mkompetyojnë apo. Prandaj ka në balancu korn me me me me me me sill peshonën e duhur për për të bërë gjëra si duhet, tamam, me, me peshonën e balancuar si duhet. Me maturin, me mesatarë e këto merat, me, me gjitho që kanë bëjme, me me satare, maturin, që do të bëjmë ekuilibër me baras peshën e mesatar maturin e këto merat. Gjithashtu dozën. Gjaja që mund të veçoj për këtë shpallë është ë uh, që nëzhmëria edhe efikasiteti i cili nuk sfiduot asë njëre nga rëthon e kohës dhe vendit kjo është po lëlogjën levalet a ka mundësi ndo një rëthon mi ushfash njëzë mi për të kemi qartë nga ato fusha që karë kurani me i tajtu apo prapë kurani si përzihet në gjikës atje Ka probleme njët që duhet vetë mend me për dorë. Skonoj shpallën. Me shumë ne për dorë ki përzi, ki zidhja po. Na sot kemi kriza caktuara, verbse nuk dimë me për dorën. Ka probleme milione. Apo. Unë po vlast për probleme që mendja e njerut nuk dimë me ndonjë gjë. Duhet ndihmë as shpallës. Mirë, a ka mundsi ndonjëherë në këto fushveprime të shpallës me ar shpallën situata caktuara qoftë të rrethana caktuar të kurs apo të vendit dhe mësë me pasë mësime të tonë përdiqe, deri sëtë nuk ka ndodhë, hala, për. deri sëtë nuk ka ndodhë korë, nuk ka ndodhë korë, dhe nuk ka me ndodhë korë, nga se ajë që e ka zbrit, nuk kjo mëna së të janë, po është i gjithdhishme, përndaj, shpalli duhet njerëzë përshka këtë që ndrushmëri së koncepteve, që ndrushmëri së zidhjeve, atë zidhje, e ka dhën Kurani për një problem shëqor për anim një e 400 vete edhe së dështë qaj skotje tërto merës që ka dushëm problem ka cikë Allah Allah u Gjallon e ka përmen se amoraliteti është virus i shëqnis e pri shëqnin e rënën shëqnin që e ka përmen qështë duhet monotua shëqnin e moral shme, e shëndosh stabile, e ka përmen, a ka ndodhë njerë ose sësat për shambull, me thonë, kjo të ori ka ka rapë, ka ra kjo të ori, për shambull, së është të mund shumë, kurani ka thonë se, njëri ju më meni kur e dhe vetë në ti, atërë silë armici me tjërë, konflikte, a ka arë dherë i sësat për shambull, në e të ori me thonë, ja, përkondra zi, përkondra zi, njëri sa ma i pitë që është, ma i mirë, edhe ma i dovetë shumë, edhe ma i sigurët, edhe ma. Ako, a ka ndod? Jo, Allah. Por, bibi, dëshamë të tjeshtë, ka, qumë ta. Andaj, është begati e Allahu Gjallewara që ofranë që ndëshmëri së tablitet, po edhe sigurri. Më Allah, në moment kërë thush, ka thonë Allahu në Koran, ama ta ma me njoftë, shka flejtë e shpijarahatë. Korë më sotë se dikurë sa bëbja në qyshtë, e këtë ti, qëre qyshtë dulefën, s'ka këtë, për kunder shumë të rive tjera, e thot njëri një të rive, allah, as vetës është i bindë në të përë, as i pareja që zbeson të ajë që e ka thonë të përë, i për të qka duhet me thonë, ndërësë Allahu Gjallewala, kore ka zbit, kur anë ka thonë, lera i befi, ju garantoj, bëni sigurët, s'ka dërshim të, pin start në aje këtë gale, s'ka ndryshim, në po s'ka hamendje, s'ka lkundje, karakterizohet me qëndrëshmëri, me siguri, dhe gjithashtot me efikasitet dhe aktoritet të vazhdukshën përkundën dërshimeve, që mund të sjetën rëthan e kohës, e dëvendit, e njerëzve, e të problemeve, e të mentalitetetve, e, e, e, ku e, e, e, e, e, e, e... e dion që farë tjera. Andaj, këtu e në disa, që mund të i bërën këtë dretim, të nërëzë, që të të të në qofëse, i marim, i përpunuim, i kupt Kër e këllim Koranë, thëmë Subhanallah. Që kjo? A kjo, po? Qaj që këmu që, që, që, që ditë për me e, e, e, nështë ta rinë dërtu raporti me fjallë në Allah Gjallal. Këm nevoj, këm nevoj për një rikëthim të këtë libri Allah Gjallal, por ju rikëthim si përfatsor, por rikëthim me këto kuptime, si një libri që li ka jetë në te, në kësh për dekun skarp me vdek di kan skarp ka libr për të jap jetë Allah. Ky është libri i gjallërisë, ky është libri i dritçimit, i dritës. A e ke kuptuar këtë? Ky është libri që jap zgjidhje për problemet mëdhore, për mjerësimet. Ty apo të bën zgjidhje, ti e tuan ta, i ke gjetë për qytetet tua, ti e ke gjetë. Atë kë është ai që të bën këtë shembull të rëndësishëm. Dhe ajo që kemi trajtuar sonte, nga ku shembull, është vetëm shpolje asë zë më teper asë ndikimin e kësoj shpolje asë përfitimin e njerëzve e asë reagimin e rëthonave nda i kësoj shpolje këtën pjesë që duhet mi të retu në shërbim të kësoj të vërtete në shërbim të kësoj begatije në shërbim të këtini metit madhë që Allahu Gjallahu Ala i ndryqej kukat e njerëzve u andeshe rrugun i ndjali njerëzit i ndzori nga, nga, nga, nga greminet e shkatrimit në bregun e shpëtimit, dhe të civilizimit, dhe të përparimit e shkencë e kështë mërat, e që fatke që është të ratë mund shëkullorë që e kanë bëtë parët tonë, për të prezëdu këtë liber, si liber i diës, e i ndryqimit, i udhëzimit, e i pajtimit, e i mesatarës, e ekulibit, e balansimit e kështë mëratë, të ratë përpjek e shëkullore, që praktikësht e kanë dëshmujtë parët tonë sot ne si musliman pa shkaktë mosnjojës dhe qasjeve ju të dhura për ballibet po rrezikojmë me humb. Nuk lejon Allahu me humb, sa ai ka thonë në këtë libër, po rrezikojmë ne me humb privilegjitë dhe ndërtën e përfitimit nga ky libër oto. Andaj ky shembull vije pikërisht për të ndihmuar me daljen nga këtë kuz, këtë situatë që ta bëjmë këtë libër me të vërtet një litar që kur kapmi për të shpëtojmë dhe kur vë prometm më simetë të tij udhzohemi eksemrat Zoti është më i përmendjes dhe për sabrën Allahu xhallehu ala na mëson që qasje të kemi me vërtet çështje të duhur për librin. Ta dojmë, ta çmojmë, ta ndiejmë begatinë e mërzinë Allahut që na dha me kët libr. Megjithashtu uh, shpresoj që takimet e tashme do të vazhdojmë me kët temë duke shpalosur tash edhe për gjithëra në pyetjet që i ksecëm në çellim të, të kësaj legjëratë. Deratara Zoti i shpënuar Sallallahu alejhi dhe Muhamediu wala alihi wa ali, sahbihi sallamatu seyyan kether.